Triggavarning! Nå no, men försök! Det var bäst varenda fucking vecka! Skrik! Mina damer och herrar, välkomna till avsnitt 101 av podcasten Triggavarning. Där vi denna gång ska ta en titt på den senaste tidens händelser. Borta i det stora Amerikat. Stora satan i väst. Ja, ja, samt Pelle Svanslös oh, Jo, jag, jag tror det stod så i Pelle Svanslös böckerna. Jo. Mm. Men där händer det saker. Och alla är inte så där jätte bra tydligen. Uh, nej, <laughs> min min sann inte. Inte åtminstone utgående från det man får serverat åt sig på sociala medier. Mm ja Men eh, sociala medier brukar ju sällan föra med sig särskilt mycket gott från USA. Eh, men någonting som däremot alltid för något positivt med sig så är ju triggervarning. Och nu, god folk, ska ni få höra någonting bra. Nu är det sommar och nu är det ju då triggervarnings som kommer till dig. Och värmer i örat. Kanske längre än beräknat. Konsultera din läkare. Men lite kortare. Eh, Kanske lite intensivare, inte bättre, nog. Men kortare, lite kortare. Vi tänker oss kanske en timme triggevarning och en halvtimme spoilervarning. Man måste se upp för som så här: för mycket giftig exponering under de här högsommardagarna. Eller hur, Nikolaj? Absolut, absolut. Ja, jag tror att redan det att vi meddelar om en förkortade avsnitt så är väl liksom, gåva nog. Jo, för våra lyssnare för hela året Själv för glädje, tjut och andra lyckoutringar tror jag mm. Men precis som våra respektive älskare som har fått tillfredsställa sig mer med mindre så kan man ju ändå kontakta oss på de vanliga platserna det vill säga triggervarning.gmail.com eller på twitter där vi finns som att triggervarning 1 Jo. Och så finns vi på Facebook hela sommaren. Eller tills de sparkar ut oss. Mm. Mm. Vad, vad tycker du om vårt första sommaravsnitt? Jag tyckte introt kunde ha gått bättre. Det var inte så där jättebra. Inte så inspirerande. Men vi, vi är väl lite på semester. Ja, det är det vi kallade. Ja, förklarar allt. Mm. Jag gillar ju annars lite semester på semestern. Men, äh, mm. men vart du var... Svarta liv betyder tydligen inte så mycket idag, så varför ska du mitt göra det då? Uh, så, mm. vi, med den bryggan. Yeah. Yeah. Yeah, precis. Jo. Ja, precis. Uh, ja, uh, Black Lives Matter mm. är väl, är väl det, ett av de centrala teman här för, för för den här diskussionen. Ja. Um, <laughs> Vi, va, ska vi ta avstånd i den här händelsen nu, så att den senaste händelsen som nu har, vad ska jag säga, lett upp till, till många demonstrationer vissa fridfulla vissa inte så fridfulla och, och kanske inte så bra reaktioner från myndigheternas sida där bort alla de handen där Floydas Georg Uh, ja, jo, jag tänker, på, jag tänker jo. på George Floyd, min son. Jo. Uh, no, alltså, du har ju, jag antar att du har läst och följt med. Du vet ju <clears throat> hur den här händelsen mer eller mindre, gick till. Uh, på ett personligt plan, vad anser du när du hör händelsen om vi, om vi först bara isolerar händelser från sådana saker som finger, citat, ras eller liksom geopolitik? För att äh, det har ju äh, det har ju liksom det här lilla problemet att det är ju inte bara det att en person dog till följd av polisbrutalitet mm. utan det är ju äh, kanske osedvanligt brutalt ändå att liksom, trycka ner någon som står där med knät på någons nacke i en så lång tid som den här äh, polisen nu gjorde. Så att oavsett om, ja. om, om Floyd var svart eller inte, eller den här polisen var superrasist eller inte, det är ju någonting man inte gör. Och absolut inte om man befinner sig i en ordningskipares position. Mm. Alltså, jag måste säga att den här... Det, det första jag såg av det här som var ju var ju den här, här videoklippen som cirkulerar på, på sociala medier. Och det, um, det, var ju, det var ju svårt att se definitivt. Alltså. Mm. Och jag måste ju säga att uh, utgående från det man så och det man har hört efteråt. Så måste jag säga att jag är ju ingenting i det här agerande så har fram, i polisens agerande har direkt framstått som på något sätt förståeligt eller vad ska vi säga acceptabelt i, mm. i mitt tycke och Jag kan ju inte hjälpa att nu sa jag att vi ska försöka isolera därifrån, ska vi säga i så här, att man bara ser på stationen i sig uh, att jag tror vi, och de flesta kan väl vara överens som att så kan man ju inte göra mot en annan människa det enda som jag ska kunna tänka mig att ja. den här personen eller Floyd nu då ska vara osedvanligt aggressiv eller liksom att folk ska på riktigt vara rädda att nu, nu anfaller han eller någonting men det var ju inte ens frågan ja. om någonting sånt um, mm. så det är ju lite svårt är därför att man måste ju på sätt och vis säga allting lokalt. Och att med finländska mått så något sånt här skulle jag aldrig inträffa här. För att liksom, vi har inte den sortens kultur. Och att jag tror att oavsett vem det var. Fast det skulle vara den värsta brottslingen i vår tid. Som skulle behandlas så. Så skulle det bli ett ganska stort ramaskrig. Ursäkta. Ja. Uh, men ja. å andra sidan det här är ju någonting som är kanske svårt att förstå som finländer eller europe men att de har ju en helt annan poliskultur i USA också. Att mm. det här det är kanske därför som jag menar, jag har inte ens sett videon med Floyd. Oh, okay. Men det är, men det är, där för att, det är inte därför att jag inte bryr mig utan det är därför att jag har, jag har hört den här historien förr. Jag har sett den här historien förr. Att det här är bara den senaste en lång rad. av kallar incidenter så låter det som det var. Vad, någon sån här misstag som inte kunde undvikas. Men jag säger händelser. Negativa händelser. Så får folk tolka det då hur de vill. Um, där uh, poliser har använt nu då sin position för att i princip terrorisera nu då svarta medborgare. Och att det här, liksom George Floyd, tycker jag inte är särskilt viktig. Jag menar, jag är glad att folk hoppar på den här bandwagon nu så här. Men det känns som att det är lite med bakgrund mot covid-19. Det är lite med hela den här osäkerheten som... Trump och hans administration i princip bara svämmar ut åt alla håll som får folk att det här, liksom George Floyd var bara, skulle säga, den här stubinen, att nu fanns det äntligen en chans att explodera. Inte tror jag folk bryr sig mer i George Floyd än han brydde sig i Michael Brown och Eric Garner, eller Garner, eller... Uh, Rodney King, King. på 90-tal eller så här. Men vi kan väl bara konstatera att det här är ju inte precis första gången i Amerikas historia när det här har skett. Och att jag är liksom lite sådär, på samma gång är jag lite varför nu, men på samma gång förstår jag exakt varför just nu. Att, ja. vem minns George Floyd nu då efter två år? Exempelvis är det någon ny förmodligen då unga afroamerikansk man då, som blir kvävt i döds av någon polis eller någonting ja mm. det, alltså det är det, det sårliga här så är är ju just det att det här är inte en det, det är inte en hur ska man säga det är inte en isolerad händelse det här är det här är en i en rad av många många andra jag tror att alltså, jag håller helt med om det att både så att det här bakgrunden med det är, vi, äm, inte införliva de här ekonomiska löfterna som, som Trump äh, har gått ut med så alldeles säkert så, så har det här ju också inverkat till att, till att skapa så, de frustration de osäkerhet de rädsla hos många eftersom det, det är ju som jag tycker att det är nyligen har tala om i England att det är ju de sämre, oftast de sämre bemedlade så är de som berörs mest mm. av, av, en, så att säga, av vad som helst för problem eller vad som helst för liksom, kriser som kommer emot och nu har ju kanske då en, en, så att säga, en ekonomisk uh, återhämtning som inte har nått i en stor del av befolkningen. Så är ju har ju, kanske, har ju varit en sak. Äh, sen det här så att säga med, med, med coronaviruset och, och de här äh, minst sagt otillräckliga åtgärderna eller rådena från, från myndigheternas sida. Äh, och, och det här osäkerhet gällande som egna arbete arbetssituationen, den egna ekonomiska situationen. Så absolut, så där finns ju en enorm um, hur ska vi säga, en enorm osäkerhet och frustration som som är där och då tänker man ju bara på det senaste halvåret. Att, då, då nämner man ju kanske inte alls de tiotals år av, av så att säga en, en, en ekonomi som redan har, då har lämnat. Ja, men, sämre det vad kom ja, men, om man ser nu på Trump administration så jag tror att problemet kommer att att det, liksom de har den här liksom lite tvåfacetterade uppsyden eller liksom den här, det här sättet, när den här sätten, när den sidan munnar säger en sak men å ja. andra sidan då liksom försöker mata från någonting helt annat att Trumps administration beter sig som covid-19 mest är en irritation att liksom de vet att de måste så här. Vi känner ja, Liksom vad det är att det pågår. Men mest så behandlar de ju det mest. Med det är där irritation. Och det är väl någonting som. Ja, ja, ja. Men hanter är nu bara. Gå till jobben och what the fuck. Och att Precis. och mellanvaro ändå liksom. Kylla på alla andra länder. Hur dåligt de har hanterade. Säg what? Yeah. Men. Ja. Säger, för du nämnde liksom ekonomi. Och det är just där som det blir lite konstigt. för att du har nu då Någon som Trump. Som, och allt han säger. Så känns det ju som att han kommer från varenda position. Utan från en ska vi säga, humanistisk position. Ja. Det finns som ingen mm. människovärde i den. Men den här fittan stod ju för inte så många dagar sen Och höll ett tal. Där han på något vis fick in George Floyd där. Och, och menar ju då att ja. liksom. Uh, förhoppningsvis att titta George Floyd ner och säga att det här är en bra sak som händer för landet. Att den bra yeah. för honom, den bra mm. för allihop. Och liksom, What the yeah. fuck are you saying? He's dead! Mm. Yeah. Att som, han säger ingenting. Hans sista ord var liksom jag kan inte andas, jag kan inte andas. Asshole. Yeah. Och att han gick mm. vidare i det talet och då liksom pekar på administrationen då och liksom den här månatliga rapporten och hur, hur liksom bra allting var nu då hur, hur, hur, liksom, hur effektiv den här arbetskraften och den här arbetslöshetsprocenten är ju som så låg. Men litet undantag för du vet svarta amerikaner det är liksom 49,6% av befolkningen av den svarta befolkningen som för tillfället har arbete i USA. Ja. Så man blir ju lite uh, maybe it's the food time. I don't know. Att mm. Mellan varmen ja, Men det, det där kommer man ju igen att hur de porträttererar. Mm. Jo, är det sätter ju verkligen inte ett bra ansikte på någon administration. Från alla områden utan det humanistiska. Och han, jo, du. Alla siffror för honom. Inte så mycket kanske att det motsvarar verkligen för, för liksom just nu så är ju USA:s arbetslöshetsprocent är ju mycket hög till följd av det här coronavirusrestriktionerna. Jo. Så, jo. så liksom jag tänker bara att, att sen då börjat uta med att ah att titta var jättebra att nu nu sjönk den här hur var det nu att nu, nu den arbetslöshetsprocenten så här och så här mycket och när man ser att, att det säger att det sjönk med 2,5% okej, okay? så då är det ju liksom 2,5% från det det var just nej men då säger, får de det det att se ut som att ja men den är nu på 2,5% mm. att, att det, är liksom, det, det är ju sånt man på något sätt så att säga, ja. siffror betyder ingenting nej men alltså de förfrängar ju fakta de ljuger ju med statistik att Det är ju samma som det var ju en sån där underdrag äh, som då skulle hjälpa mig. Ja, om... ja hydroxychlorokil tror jag att det hette. Ja, och det var ju som ja. att den är 36% mer effektiv än de här ja. andra på marknaden. Men det visar ju sig att den var liksom 0,1, 1,1% mer effektiv. men När man tog den här procenten då och liksom man bara isolerar den här procenten att vad är då liksom 99,6 av 100 och så börjar de liksom 36 procent effektivare den här ena procenten ja. <laughs> så, så 36 procent mer effektiv och så, ser du det stämmer som att ja men ni får ju det som att låtat det är 36 procent ja exakt så, we're not lying well you're not telling the truth either Mm. men ja precis uh, men att, jag tror det är just det här att liksom kanske är det lite vad man vill ha av presidenten men i min bok så är ju alltid presidenten liksom ansiktet av administrationen ja. och att uh, det känns som att han hon om någon borde komma ut och liksom försöka nu vara uh, det här ansiktet som folk kan se upp till och som kanske ger en hopp eller som kanske försöker bygga de här broarna men det där ansiktet ja. börjar liksom typ med saliven sprutande tala om hur folk ska isoleras och i princip segregeras hur man ska bygga väggar och hur man ska vara tuff och liksom slå ner alla positioner som att, men for fuck's sake det är liksom just det här som gör, några dekravaller, Satan. Mm. Och att jag ja. tänker nu uh, att kanske det skulle vara värt att tala lite historiskt om uh, allt från liksom polisbrutalitet i de här kravallarna i USA. För jag tror det är många som ser de här händelserna nu som George Floyd. Och tänker på det som en isolerad incident. Yeah. Men det här är ju hemskt. Att, hur kan någonting sånt här hända? Och det är ju helt rätt reaktion. Uh, men som inte kanske förstår yeah. att men Black Lives Matter börjar ju inte med George Floyd. Uh, på samma sätt som att nah. diskrimination mot say, uh, mörkhyade medborgare i USA... Så börjar ju inte med Black Lives Matter. Och att man mörkhyjade medborgare i USA. Så är ju inte precis någonting som hände. Liksom ens på 1900-talet. Utan det är ju en process. Och att om man säger liksom. Sådär rent historiskt. Liksom bara en sån där översikt. Jag säger nu det här mest. liksom För att folk ska förstå den historiska aspekten. För det är inte kanske som så vidare känt. Att, att uh, du har ju. Du har ju under hela mänsklighetens historia och även också på ett sätt som har varit som så kosmopolitant som USA haft um, skulle säga rasism och rent av terrorism och minoriteter och, och liksom övriga mm. grupper då, som inte har varit som, så välställda. Och att ja. uh, det som man ser är ju att mycket av det här är ju en effekt uh, lite av andra världskriget men också av skulle säga socioekonomiska skiften. Att om man ser på 1920-talet så kunde man se hur, um, ska vi säga hur svarta människor, uh, ja, säkert finns det något mer politiskt sätt att säga det, men att uh, det finns ingen rasism bakom mitt ut alla ni refererar här till mörkhyade människor. Är det fel att säga svart? Jag vet inte, vi är inte så politiskt korrekta i det här programmet. Eller Nikolaj är jag, fuck Fack um, ja, Fuck Nikolaj mest av alla. Uh, men att som... So, Nikolaj matters. Not då. all. Uh, <laughs> ja. Nu vet vi varför folk kommer hit. Nu. Ja. Nej, men du, precis som Trump så tror jag att så länge man säger någonting så är det ju sant. Så här. Yeah. Mm -hmm. Man kan ju välja vad som är sant. i alla fall. Jag tror folk tycker <laughs> bäst om mig. För, av någon anledning. Vi behöver inte definiera falsk news. Uh, men att... Man ser liksom egentligen som en effekt av den urbaniseringen. För att uh, ni vet, det fanns ju sådana saker som att slaveri i USA. Det var ju aldrig liksom så här när det satt en gäng typ i Afrika på typ 1700-1800-talet. Som att, åh oh, Svea, om vi ska få i USA där lyckan finns. Utan det var ju som, du vet, slavar. blocka mm. bomull. Det, det, det kan hända att folk har skrivit om det någonstans på nätet. Ni, ni kan ju kolla om, om ni har tid. Så här. Ja. Så, förundras. Ja. Men i alla fall, liksom, som en effekt av urbaniseringen. Och framförallt som, så här, efter krigstid. Så betyder det att liksom, uh, svarta människor i USA som migrerar in till stora städer. Som New York, Los Angeles, Chicago. Alla... All, och även liksom så här stora industristäder, till exempel Detroit och så här. Och att, yeah. äh, tidigare så hade ju, hade ju den här polisen, äh, som hade ju liksom i de här mer urbana områdena varit mest inriktad på att men, slå ner hårt på som så här, organiserad brottslighet. Och där och liksom mm. ser man ju att det har ju kommit att först så gick de ju lite mot, så här, äh, så här italienska äh, Immigranter och liksom italienska amerikanare. Och sen uh, under som så här suit, suit riots blev det ju med mexikaner och så här. Uh, men att uh, och, och sen liksom, det var ju inte alltid ras heller, det var ju kunna jobba liksom just så här, homosexuella och, och liksom alternativa människor och så här. Allting som inte var liksom mm -hmm. vitt och normalt i princip. Och ja. så har du de här Uh, en tok migration av svarta människor av vilka det fanns många som flyttar i princip mest från som så här, uh, södra staten lite uppåt och så här uh, mm -hmm. och det här blev ju ett skifte där de i princip såg att oj shit, nu kommer det jättemycket svarta människor, vi har inte haft så mycket svarta människor vad ska vi göra, tänk kommer de bilda sina egna samhällen och getten och så här uh, vi måste slå ner extra hårt på dem uh, vilket ju då skapar en liksom så här aggressiv poliskultur då mot som redan marginaliserade grupper. Vilket leder till förstås då att de börjar kämpa extra hårt för att etablera sig. Uh, vilket då liksom uh, skapar ju kanske den här poliskulturen, som vi ser kvar lite idag, där Amerika har en väldigt så här stark att man ska visa sig stark, eller liksom show of force, som de kallar det mm -hmm. Så varje gång polisen provoceras, eller varje gång där äser sig en grupp på helt, lagliga eller kanske med diplomatiska grunder så har den här amerikanska polisstyrkan inte alltid varit som så diplomatiskt lagd utan deras direktiv både från som så här, lokal, lokala polismyndigheter och även uppifrån som vi nu säger till exempel med Trump-administrationen att ja, slå nä på det här, liksom sätt hårt mot hårt ja. visar de vem som bestämmer Jo, jo, jo, jo. Och där kommer Johans tweet om att de ska dominera gatorna Jo, och, att, och det är ju liksom fine uh, att liksom polisen ska ju hålla folk är till tukt på sätt och vis så det, det är ja. sant, det finns sanning där men ja. det finns ju tid och det finns inte tid att nu är ju Amerika som en krutdörr och mm. det här nu fick den ju att explodera för att de puffar för hårt när de absolut inte ska puffa uh, ja. att, uh, och att sen och så säger man ju Uh, just som så här, för om vi talar om som ren uh, polis brutalitet så handlar det ju lite om de demokratin, därför att vi mm -hmm. liksom hela den här frihetsprocessen för Amerika är ju allt om frihet så är du modern, moderna Amerika så talar ju alla om frihet Frihet, frihet, frihet. Precis som man ju kan säga så där, som en klok människa sa på finska. Mm. Ähm, sita sita puhem, Mister Poute. Jo, ja, men jag tror att uh, Jim, uh, Jim Jeffrey sa det väl bäst. Det är ju intressant ändå att ett land som är så kort på frihet har fortsättningsvis den procentuellt största antalet människor i fängelse. Exakt. Att jag menar, Amerika är ju en polisstat. Uh, och liksom, de har ju en fängelsekultur som vi inte ens kan förstå. Om man säger liksom procentuellt hur många människor som har suttit i fängelse av amerikanska medborgare. Mm. Och det talar inte bara liksom svarta medborgare ja. utan alla, så här. Alltså det är ju helt övergävligt vad folk står i fängelse i USA. Det här är som så här skitsaker. Mer om det kanske är ett annat program. Men att, mm. men att liksom, just den här demokratin, som man säger ju att liksom de här, den här frihetskampen som har pågått och som definitivt har varit en lång väg för liksom svarta människor. Ja, och nu lyfter yeah. jag inte fram svarta människor och säger att liksom, nödvändigtvis de har haft det värst men Kaman, de har ju haft det värst. Att, men att, jag vill inte uppröra liksom folk som hyser sympati med andra äh, minoriteter som till exempel judar eller liksom varför inte homosexuella då eller liksom et cetera men det känns som att yeah. det är lite samma fråga men nu är det väldigt svårt att jag tror det är lätt att slå ner på svarta medborgare Därför att det är så lätt att säga om någon är svart medan det krävs ändå en viss så här engagemang för att utröra om någon är liksom mm. uh, väldigt homosexuell eller Tillhörande av en viss religion eller övrig minoritet Du har nog jävla problem med din anslutning idag. Vad du inte att Trigger Warning Matters sorg out sitter här och, och, och talar om jämlikhet, och så kan du inte ens hålla din, din internetuppkoppling i fy ja, ja, ja, jag gör det nu som, här, som så här mottagare för all negativ feedback nu av min föreläsning här, men låt mig avsluta. Um, mm -hmm. att, så du har liksom den här demokratin och där så försöker ju nu då uh, i princip svarta människor och övriga minoriteter finna sin plats. De vill vara amerikaner, de vill vara accepterade, ja. De vill integreras. Uh, mm -hmm. På andra sidan så har du då de här stora, framförallt vita polismakten då, som särskilt förlorat territorium men som samtidigt har direktiv på att hålla liksom, den här kontrollen vilket gör till att de slår ner ännu hårt vilket leder till att Ku Klux Klan och liksom, White Citizens Council och så här i princip får uh, verka helt ostört på vissa områden i USA. Sen har du nära skiften. Du har liksom uh, till exempel polismakten så börjar ju något skäder, liksom, ta in på grund av tokrekrytering. Uh, att med liksom svarta människor går ut i poliskåren då ska man ju tänka men, ja. det här är ju bra, för nu blir det mer jämlikt men de blir ju direkt försärade in uh, i den här, vad de kallar väldigt giftiga kulturen där, där de har ju som det här sett hårt mot hårt, och de vill ju då säga sig själv som så de menar ju vissa är ju som de absolut värsta de slår ner hårdast på som så här ska vi säga unga Yeah. Uh, svarta människor som äter själ eller senare narkotikabrott, framförallt på 80-talet och så, här. Yeah. så Och det här så leder ju också till en sån cirkel och som nu då ska vi säga, propagera den här bilden eller den här kriminaliseringen då, av den här uh, arbet, lågarbetande klassen och liksom svarta människor. Mm. Uh, och nu börjar vi liksom komma full cirkel i princip idag. Uh, och att eftersom den här striden har pågått och trots protester, trots försök så har det ju inte gått att svarta mm -hmm. människor tar mer och med plats. Du kan inte resa någonstans i USA där det inte finns. I princip mörkhyjade människor i varenda stad och sådär. Och så tänker man, vad bra. Jämlikhet, förståelse. No. För det är här som det börjar gå isär i mitt huvud. Det, för att det känns som att okay. som så där på sena tiden knappt två års mellanrum. Om man börjar säga. Så känns det som att ska ska slå slint i huvudet. På en handfull poliser. Och de bara en dag som att. Hur skulle det vara om vi skulle klappa upp några negra? Och sen så gör de det. Ja. Och liksom, det är ju ja. inte, det är inte så här att liksom, det blir några öfilar bakom baren. Utan det är som så här just att mm. någon idiot som står på någon nacke tills de dör. Ja. Och att. Och att mm. Och det är just därför som jag blir liksom väldigt förvånad över George Floyd att inte att folk är upprörda eller att hela världen nu dras med i den här uh, och, yeah. och Black Lives Matter nu har fått vingar igen. Uh, utan därför att folk beter sig som att det här är första gången och det är liksom hur kan mm. något sånt här ske och det är ju aldrig mänsklighetens historia skett någonting sånt här och samtidigt yeah. de är lite och det, det här har ju som svarta människor fått hantera hela tiden det här är ju bara därför att det har ju inte varit i de flesta på de flesta håll i USA under hela den här historien så har ju folk, eller de här stora tidningarna som i princip har skrivit för vita och medelklassen inte heller tar ju upp så här falla polisbrutalitet mm. mot svarta eller marginaliserade grupper, medan de övriga tidningar så har ju varit första sidan nyheter, så de flesta ju inte ens väta yeah. Mm. Du har ju folk nu då, jag menar just att man kan ju tala om egentligen um, uh, just de här, var det liksom Watts riots, Detroit riots och de skedde ju mm -hmm. liksom båda två nästan back to back på, liksom, på slutet av 60-talet. Rodney King har okay. folk hört talas om men de vet ju inte riktigt vad yeah. det de, först, de förstår ju riktigt vad som händer. Problemet var ju att Rodney King var ju inte riktigt vem som helst. Så att han, han, han blev ju uppmärksammad Och Det som hände honom blev ju väldigt Folk, Jag menar att till och med på vår tid. Um, så vi är väl, inte kan jag nu säga att jag minns men att liksom jag i alla fall hört talas om de här Los Angeles-riots. Ja, det som är väldigt så här ytligt. Men det var ju liksom. Alltså hela Los Angeles fick ju typ någon fäl i huvudet ungefär en vecka 1992. Uh, och det var, ju, det var ju helt liksom på grund av liksom hela den här Rodney King. Uh, och det var ju därför att, um, att i, i princip så pröglade så de ju honom och, och uh, de, här, de här ansvariga polis, uh, poliserna som gjorde så mm som blev ju fri, fria Att fast de ja. hade i princip använt dödligt våld eller med dödligt vapen och så här mm. uh, ja. och liksom 1914 eller 2014 hade vi Michael Brown sköts ja. nära av en vit polis i Missouri Jo, jo, jo alltså. Och, och var det inte alltså före det så var det ju det här alltså vad var det hette han nu den här George Zimmerman som ju gick fri efter att han hade dödat det här en, en, en mörkhyad äh, yngling. Uh, alltså, talade de om den här polisen då? Eller vem var uh, nej, han var, ju, han var ju någon form av liksom, säkerhetsvakt. Uh, alltså, jag, alltså, jag minns den namnet. <kör> Men uh, ja. Ja, nu, nu, har, nu har vi det här med, med den dåliga nätkontakten uh, här för att jag har hemskt svårt att få upp den här grejen. Alltså det, var, um, det var det här Trayvon Martin, uh, det var i februari 2012, då, uh, George uh, Zimmerman kött i el, den här ynglingen. Och, och, att, och, och, han, och, sen, och då var det ju stora er om det det var väl det som sågs vara startpunkten för det här Black Lives Matter som, som en hashtag som kom väl i samband med äh, Michael rättegången Brown och, Eric Garner. Mm, och det var ju med Michael Brown och Eric Garner, det var ju 2014 Uh, när, jo, det, var, det var 2014, men det var 2012 som den här Zimmerman hände. Ja, um, no, så vi, jag minns så var det just de här två, och liksom den här, um, den här Äna. Jag tror det var liksom den här Garner, så var ju mörk Och han fälldes ju väldigt länge, så den här och så han dog. Ja. Ja. Och det blev like ju tal Liksom att de de ju den här black Lives matter som en liksom social rädsla som mot antibrutalitet. Jo, jo, precis. Men och hur det här hänger ihop med Zimmermann alltså jag, jag minns bara liksom det här satiriska avsnittet men liksom jag, äh, jag och namnet. Men att här har vi ju liksom ja. kanske det här problemet att, att mycket av det här så används ju som så politiska brickor om man, man förlorar liksom synen på vad som är viktigt det är att samma sak med liksom George Floyd att liksom vad hände egentligen med George Floyd? No, I princip så kvävdes han ju till döds att de har ju, ja. de gjorde två abduktioner av honom. Den här första visar ju att han var ju liksom, att det fanns ju massor med liksom så här dragare i hans system har det försökt man gjorde liksom säga att, ja, ja men det var dragarnas då liv av honom familjen det att polisen hade hade knep på nacke nacke i nio minuter så var en, <laughs> det, det var det, var nu en, det var nu en bisak. Ja, då det blev det måste man börja klara ja. som b-man. Ja. det gör vi vita åt varandra hela tiden. Det är lite skoj. Ja. Standard ja, då, då faktiskt om jag om jag får om fortsätter in om jag sätta in en parentes så hade ju på vissa socia sociala medier var det nog mm. kanske mest på TikTok som det har uppstått såna här liksom, så kallade George Floyd uh, utmaningar ja att du i princip ska ha din kompis att stå med, liksom, stå med knä på din nacke och så ska du filma när ja. du då klarar mm. av det här i rövröntan fan ja <laughs> exakt jo. Och, och jag, jag... Men det var, en, det var en parentes, men igen, det finns, det finns många sådana underliga fenomen som har trätt fram nu här under de här senaste par veckorna. Jo, men å andra sidan, liksom, Floyd har varit död nu liksom strax över två och en halv vecka nästan, så här. och att att i, i, grejen att liksom av, all, jag, liksom, jag, jag minns jag snabbt läst bara så alltså typ, Wikipedia om George Floyd? Så här. Och att, yeah. att grejen att han var ingen, han var liksom en högst vanlig amerikansk medborgare tror jag. Han har haft lite problem med draga lite problem med lagen. Men annars ska jag säga, det fanns ingenting speciellt med honom så här. Yeah. Att Uh, jag tror att det finns väl makten som försöker både lyfta fram honom som helgon och försöka demonisera honom men jag tror det spelar så ja. stor roll liksom vem han var att det ska kunna vara en pastor det ska vara det värsta som droglangaren hela poängen är att du kan inte som polis helst inte som någon men framförallt inte som polis du kan inte stoppa någon fucking nacke i typ nio minuter och ströjp av den här sluft. och då var det tänkt tänkte säga med den andra obduktionen att den, även om den första nog i princip sa det så sa ju den andra helt klart att men, liksom, han dog till följd av liksom, han kunde inte andas vitto. ja och man var ju som att no you don't say ja. mm. att, precis ja. och, och då blir det ja. ju som att då funderar man att du har nu då, det amerikanska samhället. och jag vet att här är det ju en sån lite liten mindfuck för en europeer man tänker ju som att i, i våra kölvatten så känns det som att genom en fängelse direkt, att liksom det finns inget tal om saken. Uh, ja. Myndigheter, alla mm. myndigheter, mm. myndigheter mm. liksom fucking uh, perosomalajset, Sverigedemokraterna, alla ska komma ut och säga, ja, men fy fy så får man inte göra. har i situationen som att things like this should happen. Earth's Floyd is hanging down on us right now. No, he isn't shut the fuck up. That's um yeah. Du liksom mm. såna helt opersonlig som så här den den bra dag, den bra dag, alla vinner. Amerika är så stort och bra. Nu tänk tänk vad vi har tagit yeah. arbetslösheten bra som att really för du vet över halva den här befolkningen som George Floyd tillhör är arbetslös. Du har folk som är kravalla just nu. Ja. Det kanske mm. inte är så bra. Amerika kanske inte är så grejt, Vitto. Ja. Mm. Men det är ju som att. Det är ju här som jag tror de begreppen går isär lite. För att vi. liksom som till och med den dummaste personen här. Ska vara som att, men Jag kan ju inte vara känt. Att som. Vi, vi skulle ändå liksom inte köpa det och du skulle inte ens kunna sälja det här i Europa, tror jag. Uh, men det sagt, vi säger nog mycket mm, dumt här no, också. Äh, jo, alltså vi, vi, är, vi är definitivt inte fria från. Jo, men alltså som till exempel så, här, jag. tror att alltså, om... men, men, men, men jag tänker, jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja om jag får komma tillbaka till en term som vi har diskuterat här en, en viss tid tillbaka. Alltså den här uh, footballification. Ja. för jag, jag tänker som, som du sa det här med att, så att det, det sker å ena sidan en här helgon helgonförklarande av mm. säga, specifikt George Floyd ja. uh, men samtidigt på, liksom, också ett försök till att liksom, demonisera och, ja. och jag tycker att det märker man extra tydligt just på så att säga, sociala medier och, och nu kanske vad, vad gäller de sociala medier som jag nu rör mig på så är det kanske Twitter som är, är, är det här så säga, primära Mm. kanalen via vilken man, man då ser skriverier om det här mm. och, och det är ju det är ju liksom bara det, det är intressant hur, hur det liksom går till det här att, att jag, jag menar bara han skulle ha följt ord så skulle, så skulle ingenting av det här ha hänt och mm. liksom att ja, men han var ju ingen ängel Nej. att, att varför, varför, varför anser ni nu att liksom hans död plötsligt är, är liksom så viktig och, och, och, sen, mm. och sen kommer man ju till det här som, som jag kanske tycker, jag undrar är det kanske relevant att ta upp det här men som jag jag blir bara liksom, själv lite rabiat på den här, äh, att om någon nämner specifikt det här BLM eller liksom Black Lives Matter mm. så har du Ganska snabbt någon som är där att ja, men borde det inte vara all lives matter? Det är roligt därför att jag tycker, eller okej okay, jag hörde en perfekt analogi om det här. Okej. Okay. Att, att, eller jag tycker, det, jag tycker det make a sense. Därför att jag hörde det här argumentet okay. tidigare också att liksom, all lives matter all lives matter equally. Ja. Yeah. Yeah. Men men tänk, liksom ersätt det här Black Lives Matter med regnskogen. Uh, ja. Vi måste rädda regnskogen. Inte kommer någon ja. någonsin att säga att vi måste rädda alla skogar. Mm. För, för att det är som att, men vissa skogar är inte hotade. Och, ja. och liksom, vissa skogar kövlas inte just nu. Därför är det viktigt mm. nu att vi fokuserar på just den här saken. Samma sak med ja. Black Lives Matter. Att liksom att... Black yes. Lives Matter är viktigt därför att just nu så är det fokus. Vi behöver yes. inte fokusera så mycket på White Lives Matter därför att de är tryggade just nu. Att liksom, det här är ju, för att det finns ju de här liksom sedvanliga White knights på, på social media som ska ju alltid komma och göra allting ännu mer generiskt och liksom grumla vatten för progression. Och de ska ju just vara de som ska göra de här kommentarerna. Men de fattar ju inte heller, de går ju liksom de här de vita supremacisternas ärenden. För de gillar ju att, liksom, att man ska liksom pissa ut liksom sådana här grejer. Och att som, igen, mm. jag, jag, jag, jag, jag känner inte någon sån speciell empati med George Floyd. Utan jag tror det är med liksom det här mm. som, som allting centrerar kring. Till exempel, uh, det fanns en händelse som skedde tidigare i år. Jag tror det var liksom just innan mm. covid-19. Men jag vet inte hur gammal den här händelsen är. Jag kan inte ens minnas namnet på det. Uh, men alltså händelsen var väl ungefär följande. att Det var en svart man någonstans i USA som hade varit ute och, sprung. uh, och sen sprungit. Mm. Och sen så från ingenstans då så, <laughs> så kommer det då en pensionärad uh, liksom polis... Mästare eller poliskapten eller någonting då. Så typ ut och kör i sin. pickup truck de är liksom sin son. I princip patrulära gatorna då. Och sen då så kör de förbi den här springande killen då. Och liksom då. Beordrar honom att stanna. Och han är ju som. Uh, what? Och att sen då så liksom. Bara blir de ju med liksom. Så här går pojkar då. börjar honom att stanna. Och han noterar de här vapen. Och blir rädd då liksom. Och det leder till att. Den här en av de här den här pappan eller sonen då liksom brottas lite med honom och så försöker han springa men av de skjuter honom och han ja. och, att, och där var ju då som argumenten men vi beordrar honom att stanna och han stannar inte och sen började han bråka jo. och sen så köter vi honom och ja. på ena jo. sidan står folk som där då liksom så att ja men det var helt sant alltså men som han lydde ju inte så, så gick det som det gick sig nu men andra ja. sidan som mm. att men vem är de och ge order inte kan du patrullera på gatan och randomödda ja, alltså. folk och stanna. Ja. Inte någon är mm. officiellt vitt Who the fuck fuckar ju. Nej, nej, nej, alltså. Ja, nej. Och det, och det där, de, de försökte ju försvara det här med att vi utför, skulle utföra en så kallad citizens' arrest. Men inte som liksom, inte. Vem fan ger dig befogenhet där liksom du inte betyder det liksom att du anser att du ber dig ut för att göra en citizens arrest betyder ju inte att alla andra du måste lyda din auktoritet det är ju liksom, det är liksom speciellt om du kommer dit med vapen så tänker man ju att då är det ju det första man vill säga att nej nu vill man ju bort därifrån och ja. alltså, grejen var ju att det fanns ju en dashcam som filmade det här så det är som ganska svårt ja. att argumentera någonting annat. Hej, vi är två idioter. Och när vi två mördare dessutom. Och vad du var, ah, vi yeah. tycker det är helt okej. Okay. Och så står det folk som fuck you! Att, varför ska vi arrestera mm. de här hjältarna? Alltså, ja. Yeah. Äh, mm. Jo, men, jo men men vad alltså, handlar om alltså, en var... svart man och hans unga och far. Runt och, ja, nu ska vi patrullera gatorna. Hej, hör du vita joggare. stanna! Mucka du, muckar du! Jag menar, fuck, ja. de skulle ju jämna hela områdena med marken. Så att um, inte är ju så jämlik ja. som man skulle kunna tro, inte. Uh, Nej, nah, det, det är det ju inte. Det är ju, och liksom tankar, det som ju gjorde den här uh, situationen eller det här fallet med den här, han hette Ahmad och Arbery. Uh -huh. uh, och, så det som ju gjorde det fallet, uh, ett är värre så var ju att äh, egentligen så skulle det ju inte bli så mycket av en grej, hela det, ja. det där fallet. Det var ja. ju först sen när den här videon läcktes mm. som, som det, det började så jag, brinna i knutarna. Jo. Och, och, och då så börjar man ta upp det. Så det väcker ju också den här frågan att hur mycket av sådana här fall finns det som då mer eller mindre har möjligen sopats under mattan. Och jag, och jag tänker att det är ju en till grej som, som jag, jag uppfattade som det här Black Lives Matter ju vill föra fram. Så är ju det här att det borde ju vara en rättvis behandling av de här fallerna. Mm. Ja men, uh, jag menar att jag läste den eller någon hade gjort en väldigt fyndig bild liksom olika typer av så här school shooters, liksom att ja. om, om, den här, om den här skytten är mörk nu då liksom ja. att se vad som händer när innestadsungdomen exponeras till knark och hiphop och allting och så här. Ja. skjutaren är muslim titta nu vad som händer när vi integrerar terrorismen i rural. den När skjutaren är mexikaner ja. Se nu vad som händer när vi tar in liksom så här fattiga människors och liksom exportarbetare och se hur de demoraliserade amerikanska arbetarsamhället skjuter den här vit. Hur har vi misslyckats att se den här skadade, här yeah. de unga mannen? Hur, ska vi, hur har vi som samhället svikit den här ena individen? Man, som att, yeah. man sitter ju där med ett stort gren och som there we go. Right on the mm. money. För det är exakt så att jag skulle säga mig själv som tämligen vit så jag antar att jag är liksom privilegierad uh, så att jag kan aldrig förstå hur det är att säga vara svart uh, i USA uh, ja. uh, i ett samhälle som än inte liksom vad är det, 100, 200? var det hundra tvåhundra så länge det är? sen slaveri officiellt upphördes uh, det kommer uh, vad det du försvinner lite där. Men i alla fall så. Det är ganska fucking länge sen Och en så har inte USA liksom fått bukt. Med sin vita supremacism. Men det är därför att de vet inte. De vet inte vad de ska göra. Med liksom sin frihet. Och den här friheten. Att säga, att ha åsikter av religiös frihet, politisk frihet, den har gått för långt. De har aldrig liksom begränsat den så att det måste finnas någon sån moralisk och etisk gräns. Och Jag tror det här är lite ja. problemet just nu att jag tror ännu på 20-80-talet så fanns det eh, ändå en andra i USA som var kanske lite närmare mm. vad vi har i Europa nu så här att ja, ja du får nog vara en som galen nazist, men du måste ändå kunna vara som folk. Och jag tror att till och med den, den största liksom togsan finländan som ska, du vet, flytta flytta alla negrar till en ö och presidenten ska straffknullas av djungelapor och allt vad de har häft ur sig på viralmedia. Det är helt otroligt vad de har sagt. Yeah. Så till och med den personen mm -hmm. så skulle inte reagera bra om presidenten plötsligt kom ut en dag som oj oj, de där negrarna i Malax. Det känns ändå som att om du är en officiell talesman, om du liksom är nu typ språkröret från säg, regeringen till folket, om du besitter en, en position där du ska kunna sortera lag från rätt, så tror jag ändå här hos oss att den mest galna rasisten, den mest förvirrade nazisten, liksom alla istar egentligen, så känns det som att jo, men vi vill ändå ha vettetikett, vi vill ändå ha civilrätt, mm. vi vill ändå att folk verkar inom det här lagstadgade området, att det finns den här rättvisan ändå. I USA känns det som att ja. det är fortfarande lilla väst vilda västen att det, mm. folk behandlas inte lika, det finns ett intresse av att hålla de här incidenterna som Ahmaud Arbery när tystade, att mm. det är bara genom så här initiativ som just de här dash Kamerorna nu och sådana här som mm -hmm. det faktum att det läggs ja. ut på social och som, som gör att det finns åt av rättvisa. Så när det sitter någon ja. här, till exempel nu för någon dag sedan, så var det ju någon, någon idiot från Sverige då, någon jävla eh, svärddemokrater som tycker som att ja, så alltså Black Lives Matter är ju bara en sån där terroristorganisation och den borde ju eh, arbetas mot dem med alla medel för att inte ha så här vågor av kravaller och liksom uh, social yeah. och som sådär att well att det finns en sak med Black Lives Matter som också har kritiserats som jag tror det finns lite sanning i och det är ju att den är ju nog en mer reaktiv organisation att den har ju försökt verka uh, mm. och många, många andra har ju försökt att eller organisation, rörelse kanske är ett bättre ord. Men att liksom. Den och många andra har ju försökt verka för att placera mer. Ska vi säga. Uh, socialt och kulturellt medvetna personer. I som, så här. Uh, maktpositioner. Så att man ska få lite jämlika. Mm -hmm. Men de har ju inte som, så mycket plan. Yeah. Och därför så har det ju blivit en mer reaktiv grej. Så att <coughs> när det har hänt sådana saker då som George Floyd så plötsligt så blomstrar de upp då och nu har ju hela världen engagerat sig men inte, mm. det är ju, inte de ju där, eller säkert använder ju vissa det här nu är det väldigt många som använder sig George Floyd nu för att kunna vara apor och kunna liksom vara destruktiva och i princip leva ut sin frustration, som vi sa tidigt i det här programmet så det här är ju nu mot bakgrund av covid-19 och den här kaotiska ja. situationen i USA, så att det är nog många som använder George Floyd och bryr sig ett om George Floyd eller Black Lives Matter för det ja. mm. men ja. inte kan man ju ändå gå ut och säga att det här är oviktigt det här ingen får reagera så här som att ja, men, de reagerar ju på någonting som är helt uppriktigt fel och det skulle du också mm. göra om du var marginaliserad ja, ja. precis och det, det, det är liksom det där att jag, jag vet ju alltså, jag vill ju hoppas att det här är ett fenomen som på något sätt håller sig till eh, den här kommunikationen på nätet, men mm. den, här, den här specifikt liksom den här oförmågan att se någonting annat än den egna, liksom, din egen navel, mm. så det, det vara den är, på något sätt, den är så, liksom, destillerad där på, på sociala medier och jag att man blir mörkred mörkrädd när man tänker på det hur mycket det här sen kan liksom förgifta den här liksom off offentliga liksom diskussionen. Mm. Att, att just att det, det på något sätt man, man ser, ser som att, att, ett, så att säga, ett, ett gott liv. Mm. Så att, säga, en, en, att kunna leva ett bra liv, att kunna förverkliga sig själv. Att kunna liksom ha sina grundbehov täckta, eh, och men också hela vägen upp till toppen av Maslows behovshierarki, om vi vill säga det på det sättet. Mm. Att man på något sätt ser att, ja, men att det där är ett så kallat zero sum game. Att att för att svarta liv ska ha betydelse så måste det betyda att vita liv måste vara värda mindre. Men det var ju... Och det är det där jag inte kan förstå. Det där är som att man, man är så på något sätt att ah, så det där är mot mig mm. för att du ser att du är för någonting annat. Men, vad det, var, det, Men det, var en, det... det var en för ja. forskare som hade uttalat sig om den saken. Och eh, okay. hon sa i princip så här att det här var ju från ett amerikaperspektiv uh, att hon sa att eftersom de som har en sån här Uh, infallsvinkel eller de som säger saken på det här sättet så är ofta de personer som innerst inne är medvetna om att deras sida är privilegierad, att deras sida har en or ett orättvist övertag att den här sidan som de vill trycka ner är liksom marginaliserad och utsatt uh, och det, den här ställningstagandet de tar, eller den här reaktionen de får så är egentligen av en rädsla att de här rollerna blir omsvängda Ja. Mm. Så att de identifierar liksom sitt övertag och eh, de tänker inte så mycket på jämlikhet som de tänker att om det slår om så kan det slå om så fort och som så snabbt att jag blir på deras sidor. och Det vill jag inte för det är hemskt. Men det betyder att de innerstina identifierar den här situationen. Och det tror jag. Det var en annan sak som du sa eh, som jag tyckte var intressant. och att Mm. Uh, med tanke på att uh, vi kanske ska börja avrunda så småningom, jo. det är ju sommar trots mm -hmm. allt, Vi ska ju inte låta en jo, sån jo, sak absolut. som travaller och, och liksom moderna lunchningar. Uh, för att ta den goda stämningen, där vi ser att vi inte behöver lyssna så mycket på oss uh, under de här varma mm. dagarna men det var någonting du mm. sa liksom, på det här rent ekonomiska uh, och där så tror jag faktiskt nyckeln är att säga liksom de här amerikanernas vansinne. Att um, Amerika, så är ett land som egentligen helt definieras av pengar. Att om det finns ett ja. land som helst skulle kunna ta pengar som sin religion så ska jag säga det är USA. De har ett, de har ett som så här nästan bondage-förhållande till sina pengar. Med följden att ja. uh, liksom arbete och inkomst och med den delen då liksom, de, den sociala status som följer av det. Oavsett vilken, vilken amerikan du är så är du förmodligen i arbete eller mellan arbeten. Det finns inte så mycket som att jag väntar på det perfekta arbetet. eller skolar mig i all oändlighet ja. eller så här. Um, mm. De har ju heller inte vårt statliga system där du kan vara arbetslös i princip hela resten av ditt liv. I sig Finland och många ställen i Europa. Staten kommer ändå att ha någorlunda hyfsat hand om dig så länge du har. Ska säga, blygsamma mm. krav på livet eller så här uh, så, men du behöver ju inte vara rädd att som är kommer att svälta ihjäl i något gatuhörn det kommer inte att hända yeah. det är mycket möjligt mm. i USA, Och det, att USA... tyvärr yeah. jag menar USA går runt om, om ni inte tror mig så igen var väldigt fri att Wikipedia men att USA går ju runt i princip på initiativ av hjälporganisationer och liksom familje och vänner. Det är väldigt många som inte alls är knarkare eller brottslingar eller annat som blir hemlösa. Fast de har jobb. fast ja. de har liksom, Det ja. finns såna här otroligt väldigt konstiga och skoningslösa ekonomiska svackor i det amerikanska systemet som vi inte förstår här. Och sen för att relatera något det något vi har diskuterat. Uh, vissa personer har föreslagit att just den här, uh, den här situationen där vi ser polisbrutalitet och liksom det här uh, ska vi säga, eller den här våldsamma brutaliseringen av den här uh, mörka amerikanska befolkningen. Så egentligen skett i följd av att under liksom den här migrationsstilen, där äh, det vill säga liksom, äh, där efter andra världskriget som jag sa folk flyttade inte till storstäderna så här så sa de här äh, den här som liksom vita äh, så att det är ett äh, som också förstås flyttade in till storstäderna i jakt på bättre jobb äh, att de på mm. sätt och vis uppmuntra äh, polisen Uh, I deras våld mot de här svarta amerikanerna. Då. Uh, ja. För att det var liksom mer acceptabelt då än liksom den här massysterin då, där de i princip lynchade folk. Och att, att det här på sätt och vis har ersatt uh, de här gamla systemen som en effektiv, ett effektivt system för att förtrycka dem. Mm. Uh, och att... Och och kan man ju peka ut just idag då. Att därför att du ser uh, oftast unga människor som begår samma brott. En vit uh, högstadig ungdom så tjänar någonting ur ett hus. Han får en förmaning att får betala böter. En svart ungdom gör det. Fängelse. Ja. En vit mm. 27-åring som våldtar. Uh, han får liksom så här, villkorligt fängelse. Eller liksom en begränsad fängelsedom. En smörk. Äh, yeah. Mörkhyad 25-åring gör det, 20 fängelse. Yeah. Ja. Yeah, så, exactly. så att liksom. Ja. Black lives matter. Men gör de det egentligen? Att. Jag tror att Amerika vet liksom inte bara vad de ska göra med sin svarta befolkning. För det lever så kvar den här skräcken tror jag hos vissa vita att snart slår det om. Snart är det vi som är minoriteten eller snart är det vi som de är utsatta. Och att, nu finns ju alla kämpa om de här kränkta vita männen och liksom så där, och att det är ju folk som vill sätta in sig, dig och mig i olika fack för att vi är vita. Jag vill inte riktigt placeras där än men jag vill ju att identifiera att det finns ett stigma av att vara mörk och det finns en, ett mörker av att vara eh, att inte ha vitpigmenterad hud i USA som jag aldrig kommer att förstå. Men som jag kan empatisera med det är inte på grund av George Floyd det är på grund av att jag är och innerst inne vill vara människa och humanist men jag tror det här är liksom världen som Amerika och i alla fall deras nu Nuvarande regering verkligen inte vill stå för. Mm. mm. <laughs> ja, det här, alltså, det. Jag, jag måste säga att liksom, tanken på att man ska diskutera det här ämnet äh, så. Det. Jag, jag vet inte. Det, det, det har liksom gjort mig olustig För jag, för jag tycker att det det, det det talar ju till. Äh, när det, när det handlar om liksom så pass liksom grundläggande saker. Och, och jag, det, det, liksom, det som stör mig och det här visar ju kanske igen, hur, hur, hur på sätt och vis en liksom privilegierad position man kommer. Men vad, vad jag tycker att, vad som skrämmer mig så är ju den här, hur uh, de här vissa reaktionerna från USA. Att de verkar på något sätt så... Um, Alltså det är som att se på en rollspelssituation och du mm. möter en karaktär vars liksom grundinställning är på något sätt så fullständigt annorlunda mm. att, att det, det till och med är svårt att hitta ett, ett gemensamt språk för mm. att diskutera eller för att försöka liksom fundera kring situationen eller för att försöka få klarhet i den. Och det är jag har lite fått såna upplevelser när man har sett i de här liksom reaktionerna på sociala medier på det här. Mm. Och det... Alltså, det lustiga är ju fortsättningsvis att de som kräver de här starkaste åsikterna och skulle säga de, de vidaste åtgärderna mot skulle säga brottslighet och så, här, ja. så är det ju liksom överklassen förstås men också medelklassen därför att de är just rika nog och har så mycket de vill inte att Uh, de där hungriga nägrarna kommer och skär allt vad de har och att, men liksom det som de inte förstår och som alla inte förstår är som att de är ju ett steg från att vara lägre arbetarklass själva och de organiserar också vita för att liksom det är bara det att jag tror många av de här bryr inte sig om vem de trampar på så länge de tramp, det känns som de trampar mest på någon annan, det är roligt att man fick in Trump yeah. här, Trump, Trump uh, men att uh, det var väl någon som sa det ganska bra en gång att skillnaden mellan ska vi säga, USA och den vanliga Europäen är att på de flesta ställen i Europa så har vi ändå lärt oss att människovärdet är det viktiga. Att det spelar inte så, som så stor roll hur mycket du tjänar eller vad du gör men att människovärdet är viktigt. Alla ska ses, alla ska höras, alla ska synas, ingen får liksom glömmas bort eller med i medan i USA det mer om den här, liksom, vad de kallar bottom line, att hur mycket tjänar du, hur mycket äger du, var bor du. Ja. Mm. Och sen kommer människovärdet liksom. Ja. <laughs> ja. <laughs> But, jag vet inte hur många gånger jag kan säga att det är som svårt att förstå. Men det är ju lustigt att du nämner rollspel. Därför att det är ofta så det känns när jag ser många av de här politikerna. Eller många av de här så att säga political pundits. För det känns som att när de stiger upp där så säger de många saker som de inte menar. Det känns som att det här kan du inte mena. Det här kan, det här kan du inte själv stå bakom. Så här. Och ja. riktigt så visar det sig vara ganska grundlöst. Eftersom nästa gång de öppnar munnen kan det helt hända att de talar mot sig själva eller de säger något helt annat eller de vägrar ens befatta sig med vad de just tidigare sa. Uh, att yeah. Det handlar ju bara om att göra de här starka ställningstagandena och att på sätt och vis alltid, ska liksom vi säga, jaga ett offer eller alltid hålla det bekyllande fingret högt så att du, inte, så att du alltid på sätt och vis får sitta på den här uh, domare, jury och avrättare positionen men jag vet inte jag tror att för att på riktigt börja avsluta den här, en, en viss en viss sån här oro kommer säkert av att Amerika nu helt har förlorat sin plats som det här främsta uh, landet i världen vad gäller liksom både BNP och uh, Kanske sin status som inte vet, politisk mellanhand, fredskipare, ja, världspolis. Ja, ja, ja, men på något sätt, vad ska vi se? Den här, att vara en sån här liksom förebild för någon form av demokrati. De, de, de kan ju inte ens hantera liksom sitt eget land nu. Det är ju, alla börjar ju Nä. bilda sina egna läger där. Alltså jag är ju, mm. om det går som det går och... Det känns hemskt att säga det här, men att jag tror det skulle vara bra för Amerika att snart kommer det att bli ett till inbördeskrig om det fortsätter så här. Det är bara det att mm. det kan bli ett så här klasskrig, uh, inte liksom region mot region. Mm. Men att jag förstår inte riktigt heller. För att uh, jag, jag väljer att göra den här iakttagelsen nu bara därför att det kan vara viktigt för det som skär i USA just nu. Ja, uh, mm. därför att jag tror nästa gång som Trump säger någonting uh, så kommer det att vara om valet och det kommer att vara om Kina. Därför att, han kommer att säga om Kina att Kina är oskyldiga till covid-19 och Kina är, eller, Kina är skyldig till allting S dåligt som händer i USA. Och yeah. däribland för förmodligen George Floyd uh, och yeah. allt det dåliga ja, som kommer ja. av det. No, no, han har ju redan hunnit lite före dig, för han har, ju, han har ju redan anklagat den här 25 åriga mannen som knuffades av polisen så att han nu ligger på sjukhuset med då skallskador och möjligen hjärnskada mm. därtill. Så han, Trump har ju nu gått ut och antytt att den här mannen skulle vara en, en agent för antifa ja just det. Ja. Och, och, och på så sätt att allt det här skulle ha varit liksom iscensatt Och att han, han var nog där för att på något sätt Skanna polisens utrustning och, och, och allt sånt här att, Och att han, han nog liksom förtjänade det här men en president som är så on the ball Så är det ju svårt att ja. tro någonting mindre än stor Då de Amerika och deras nuvarande ställning jag menar, ja, hur, hur var det det gick? Att liksom, var det Obama eller var det Clinton som hade liksom de här stora uh, hangararna fulla med liksom barn på PCP som bara stod redo att, att släppas fria och, och överta världen med att vet, Trump skulle stoppa det här? Och att, jag, menar, yeah. jag, jag minns inte ens det gick men de har ju som sådana konspirationsteorier som är som sådär att det är ju värsta science fiction novellen. Ja. Att jag, jag som bara säkert på att jag läsa skulle liksom Trump kunna flyga, och han var säker, han var säker på att direkt ettligt i Jesus så att Clinton och, och, mm. och Obama som dessutom är en del av sionistpropagandan och liksom allting så de, de har ju de har spritgifter och de har de de skickar ut mm. som så här äh, beteendestörande liksom signaler via lågbandstransistorer och radio och allting så här, och att men Jesus Christ, att, tror ni på det här eller det är roligt tidsfördrivet eller, eller det här ni sysselsätter är med, mellan liksom era favorit poliser liksom spör upp mörkhyade, liksom what the fuck och att mm. jag tror att det som händer här är ju äh, att varför är USA som så utsjuk efter Kina, det handlar ju inte om covid-19 det handlar ju om att medan USA har bröstat sig i princip ända sedan andra världskriget slut. För du vet USA gjorde ju enhändigt slut på andra världskriget. visste du det? Har du hört om det här? Ja. Mm. <laughs> Många handrörelser. Så har ju Kina liksom sådär tyst varit som sådär, ah, oh, you're good, you're good. Och så har de ju som först under Mao och sen under Deng och så här De har ju bara liksom byggt Kina en sån här superindustrijätte som liksom så mycket gods och liksom export ut i världen. Att jag menar, de, deras ekonomi så hela tiden, liksom förstås efter Amerika, de var ju ett litet agrikultursamhälle där som var fast i så här föråldrade traditioner och, och liksom shit de Har ju de här, har du sett de här fucking superindustristäderna som Kina har byggt bara under de senaste åren? Är det liksom 2019 så spenderar Kina liksom mer betong än USA har gjort på hela 2000 eller hela 1900-talet? Att liksom Kina så bygger ut sin infrastruktur åt alla jävla håll i världen. Kina har nu en en fucking liksom, inkomst. En BNP som helt fucking krossar USA. Och de har gjort här i tystnad. Mm. De har ju gjort någon väsen av sig. De har ju, man kan ju diskutera hur deras inre system är och liksom, hur bra deras medborgare bor. Men liksom, Kina behöver ingen om liksom någon skulle säga att Kina, fuck you, vi vill inte handla med längre, vilka vilket, liksom, Trump mycket väl skulle kunna säga. Han har ju redan liksom mm -hmm. peka många långa fingrar dit. Vad ska Kina säga? Okej. Okay. Ni vill ju ha vår typ elektronik eller all vår teknologi som gör att hela världen fungerar. Ja. Yeah. Okej. Okay. Have fun, big boys. Att mm -hmm. som Kina skulle kunna lamslå hela världen om de vill. Kina är farligt. Tyvärr, tyvärr, ja. Att och, liksom, och det är som så här, väldigt tyst väldigt utstuderat, väldigt långsamt att nu väljer jag att tro det bästa om Kina jag är säker på att de inte har någonting lämst i tankarna men jag bara säger att liksom, det kan finnas en vits varför USA vill kasta skit på Kina för de har ju varit vana att vi är största och bäst vi är det bästa folket, vi är det utvalda folket we're so great vi har inga problem, det här är bara en petitest titta här borta, falsk news men det, det funkar inte längre USA kommer ju om det fortsätter så här kommer det gå Rysslands väg och Ryssland är ju bara en gammal björn som har slocknat i ett Ryssland kan ju som inte göra någonting längre det är bara trasigt ja. snart äter ju de här in, storindustrierna sönder i USA, det har väl hänt längre och då har det folk som är så galet och segregerat snart att de kan inte mm. göra någonting annat än hatar varandra vad händer sen? Ja, ja, ja. Det, det visar inte min boken Ja, jag minns inte hur den här Pelle uh, Svanslös i Amerika slutade. Blev det som så att uh, alla de här industrialisterna så åt upp alla barnen och for hem, eller? Räst Nej. sig den lägre klassen och och brofista medelklassen och till sist utbåna övre klassen och starta ett politiskt system som baserar sig på varor och tjänster utmynna i ett väldigt väl socialistiskt agrikulturellt system där alla profiterar på att staten var stor och stark och jämlik och sådana petitesser som ras, religion eller grupptillhörighet eliminerades så till vid att alla kunna existera i en, i en harmoni av social integration och förståelse. Kanske var det så. Mm. Ja, Nej, igen. Jag tror att jag måste ta och titta en gång till. Ja. Kanske det är någonting att göra. Ja. Jag, jag tror att Gösta Knutsons visdomar håller sanna även 2020. Pelle Svanslös. Black Lives Matter. Bättre svanslös än Donald Trump. Trygga